Інколи, чого маємо досягти, але завжди його звернення звучали піснею. Тепер, коли доводилось вириватися з Міжгір'я назад у полісся, але про це відверто не можна було говорити, він ось як звертався до підрозділів, що проходили мимо. Вперед туди, де шумлять дуби. З перших же днів нашої важкої нерівної боротьби в горах з Москви по радіо стали надходити вісті однорадісніше від одної. У Карпатах ми довідалися про розгром загарбників на Курській дузі. Коли наша колона спускалася з гір, ідучи на прорив до Ділятина, партизани в роздумах про те, що доблесна радянська армія наближається до рідних районів Сумщини, що вона не сьогодні-то завтра буде в Путивлі, Глухові, Шалигіному, забували про втому й голод. «Ідемо на зустріч червоній армії», – так зрозуміли бійці і командири з'єднання слова Семена Васильовича. «Яким голосним дружним ура відповів би народ на заклик свого комісара, коли б не наказ рухатись мовчки, передчасно себе не виявити?» Пропустивши колону, Руднів галопом поскакав вперед. Ось його голос задзвонив Міддю в авангарді, що біля самісінького Ділятина розгорнувся в бойовий порядок. Після нашого нічного виходу з Шевки, німецько-фашистське командування оголосило, що партизанів розгромлено. Тим більше несподіваною була поява з'єднання біля Ділятина. Ми без відчутного опору володіли цим містом, а також зірвали навколо нього майже всі гужові і залізничні мости. Бій розгорівся за Ділятином, на захід от села Заріччя. Щовночі по шосе коломиї, туди підійшло до ста автомашин з гітлерівцями, які поспішали на виручку вже розгромленому гарнізонові. Наш загін зустрів їх вогнем з бронебійок. Карателі, кинувши на шляху десятки підпалених машин, відступили, зайняли висоти і стали чекати світанку, щоб атакувати нас. Розірване партизанами кільце знову зімкнулося. Позаду недавно зірваний міст, а попереду два полки фашистів. Наші бійці вірили в прикмету. Якщо я хожу з автоматом, чекай небезпеки звідусіль. Коли ж мій ППШ лежить на возі, все гаразд, хоча й точиться сутичка. Бувало дехто навіть бігров поглянути, де моя зброя знаходиться. На жаль, настали дні, в якій я, і прилягаючи спочити, не розлучався з нею. Прагнули прорватися на північ, потім на схід. Роти кидалися в атаки. Та на переможне вирішення бою наших сил не вистачало. Тому при всьому бажанні рухатися вперед, партизани стали відходити до пруту, а до карателів час від часу на машинах прибувало підкріплення. В цьому зустрічному бою що розгорнувся на шосе і поблизу нього, на сопках, серед палаючих автомашин, на яких рвалися боєприпаси, важко було розібратися, де окупанти, де партизани, хто кого атакує. Одна група бійців на чолі з комісаром далеко вирвалася вперед. Семен Васильович із самого початку знаходився в передових ротах, водив їх в атаки. Про те, що група Рудніва відрізана, я довідався занадто пізно. Необхідно було виводити підрозділи з бою, інакше загинуло б усе з'єднання. Гітлерівці підтягували артилерію, до них підходили танки. Неподалік Ділятина залишився цілим один міст. Прикриваючись заслоном, наші батальйони відходили до нього. Вдалося переправитися через пруд. Міст за собою висадили. Та пішки! Хіба відірвешся від противника, котрий переслідує тебе на автомашинах, стежить, бомбардує та обстрілює з повітря, а ти до того ж увесь вантаж несеш на собі? Після дводенних важких боїв біля ділятина, ослав білих та ослав чорних, стало ясно, що всім з'єднанням з оточення не прорватися. Тоді вирішили розділити його на групи. Цей задум здійснили на горі Кобилиця, де ми відпочивали в Горішнику. Домовившись про місце збору, наші групи розійшлись у різних напрямках і під покровом темряви легко прослизнули крізь стики німецько-фашистських військових частин, котрі встигли оточити гору. Партизанські з'єднання на цей час налічували в своїх рядах 1400 бійців.